Spoilervarning, vi förstör allt! Mina damer och herrar, från finlandssvenska Guda figurer och Guda sagor över till grekiska sådana. Ikväll kommer Spoilervarning att presentera för er Herkules i Disney-regi. Ja, jag tänkte säga nu får ni kalla mig sami fortfarande. Jaha just så so. mm. här, här hade jag planerat en ny intro och så, mm. och så ska du säga ja, just så so. son of a god bitch what you gonna do när uh. <sighs> man förkroppsliggar det här liksom from hero to zero bara att jag aldrig var en zero jag bara var varit hero <laughs> uh -huh. and that's the gospel truth ja <sighs> <sighs> yeah. Mm. Det är nog ganska mycket gospel i den här, här sakta filmen. Att det är. Ja. Det är, det är, liksom, det är nog tillräckligt för att förvirra den mest <laughs> fundamentalistiska kristna eller ortodoxa. Eller jag vet inte ens mm. vad. Uh, men, nå no ja. Hej, hur, hur behandlas om man dig Nikolaj? Har du återhämtat dig från vårt rappa och ärliga mumina inte riktigt. Ja, jag, jag tror nog att, så att säga, det, det, det finns nog essensen av sniff och nog, hänger nog kvar över en som ett mörkt moln. Ja, du har inte införskaffat en egen mum Min pappa hatt, så du kan ta saken i egna händer. Nej, nej, tyvärr inget inge, inge hattfistan det här inte. Nej. Och om ni vill veta mer om vad fan vi talar om så kan du ju nästa dig till alla de andra skarorna av upprörda Finland-Svenska som har bombarderat vår e-mail. Triggerwarninget gmail.com med fina mejl. Och redsint för nu programmet heter Spoilerwarning idag. Det kommer nog till samma glada människor oavsett. Så, så skickar du, Perkele. Mm, precis. Och ifall ni har några åsikter gällande just den film som vi ska diskutera, Hercules mm. i Disneys regi från 1997, så kan mm. ni skriva in om det till oss på Twitter att 1 mm. Men vänta, det tar inte slut där Vi finns uppe på Facebook om du bara kan få nog, så att kom, kom och uh, stänk dina gudasafter över oss mm. uh, Ja oh. Jag är väldigt, alltså av alla Disney-filmer, varför är den här? Att jag... Ja, jag ställer samma fråga faktiskt. Ja, att jag vet att det blir väl lite luddigt under sommaren men... Ja, jag vet varifrån det här kommer, det var för att jag är ett svagt ögonblick, så... Fråga, du här? Vilken Disney-film tyckte jag var min sense? Så hävdar väl du mig Herkules? Eller jag kastar upp lite för mycket dyr alkohol. Um, så, här är vi nu. Vad du vad? Så, så, så än en gång, än en gång är vi, liksom, hamnar vi i en besvärlig situation på grund av din stora mun? Ja, men vad fan liksom ja, jag har sagt och jag uttryckligen och uppräpande gånger påpekar det är ett misstag för mig att ha något socialt umgänge med människor att jag borde inte få tillåtas tala med någon och ingen borde heller få tillåtas tala med mig så ska vi slippa ja. mycket bryderier Ja, ja. Men... och här ser vi exemplifierat vad allt som är fel med öppenvården Ja, exakt Tukt hus eller ingenting Men för att nu försöka styra lite på spår och tala jo. om den här filmen Nikolaj jo. Uh, den här 1992s Herkules. Så ja. det första man måste säga om den här filmen är att den har ju faktiskt otroligt lite att göra med myten om Herakles. Ja, tack, tack att du använde det, det, det egentliga namnet och inte romerska Varsågod. varianten. Uh, nej, det har det definitivt... Tagits väldigt stora friheter med, med, med ursprungsmaterialet. Ja, äh, in usch. before. Men jag måste mm. ju bara fråga att, tror du den här filmen ska mejka mindre min om man som bara typ sudda ut Hercules och typ kallar den här personen typ Joe, Athen eller någonting? Alltså, jag, jag tror nästan att den ska funka bättre mm. Mm. i så fall. Då skulle man kunna göra den här, dra den här parallellen till, så att säga till det här det egentliga grund, grundmaterialet, om vi ser som så. Men man skulle mm. kanske inte ha det här samma säga, förväntningarna eller förhoppningarna. Mm. Ja, men med undantag från den här. Hydran, som dock inte någonsin identifieras som en sådan Nej, uh, jag, jag, jag är överraskad att det, det faktiskt mm. inte, inte, inte fick någon, någon beteckning liksom, ja, det nämndes inte och sen, uh, för jag, jag måste ju jag måste ge en liten bakgrund här uh, mm. jag har in, inför det här jag, jag mm. tog då inte enbart och så filmen utan jag spelade lite på, på det ursprungliga spelet i Playstation 1 som är baserat på den här filmen ja, ja, jag ville få den fulla upplevelsen Ja, just det. och där nämns det som en hydra faktiskt. Mm. ja, men var bra ja, men liksom den här var ju förutom att det för sin tid nu var någon sorts innovation om man främst hade använt så här, dator för att då uh, mm. dator renderar grafik för att hanterna hundra och det syns nu. Ja. Um, så so, mm. so den nämns ju inte som sådan. Men sen tror jag den andra den enda andra uh, varelsen som nämns som skulle tekniskt kunna vara från Herkules, myten nu då, mm. uh, så so skulle ju då vara den här Nessus. Uh, och det var ju den här lite överkåta som uh, vi... ja, ja, precis Fun fact kids uh, den här nässus är baserad på en riktig karaktär och det var faktiskt den som indirekt slutligen döda Hercules med hjälp av en svart sjuk fru eller någonting mm. Ska, jag dra Ska jag dra den hela? Griden. Ja, ska jag, ska jag dra hela historien otroligt kort här eller räcker det så. Ja, no, den är ännu så är otrolig korthet. Ja, no, men liksom, som vi kanske kommer fram till lite senare i, i det här avsnittet så Herkules och de romerska gudarna och alla andra inblandade det här var ju inte kanske som så här otroligt uh, helulle och barnvänliga som vi ser här. Uh, Herkules hade ju definitivt sina små spår, bland annat liksom den här, uh, den här uh, Megara i, mm. i den här originella myten som blev ju ihjälslagen, hon och uh, hennes så Herkules barn av Herkules själva. Här, uh, det en förbannelse av sinne på honom. Uh, mycket annat intressant Hercules gjorde förstås. Att han spenderar några år i kvinnokläder och gör kvinnosysslor som ett straff och sådana här grejer. Det fan, kom konstigt nog inte med i den här filmen. Men, men i alla fall. Mm. Men det kommer ju inte med hans stordåd eller bragdare eller uh, mm. grejerna, Så att, mm. whatever. Men, mm. men den här Nessus, så, vad som egentligen han var typ hans sista fru. Då, som, jag vet inte hur många fruar den här killan gick igenom. Den han lär ju alla efter typ 900 år eller någonting så whatever. Så, mm. äm, så tydligen då så den här Centauren då så försökt liksom. Centauren är att hjälpa henne över en flor med Hercules simma över. Men sen så blev den här killen då precis som Jim Cummings version då lite tafsig. Lite, taffsig, så blev lite pilsk. Så, lite pilsk och ville känna lite, smäka lite, hålla lite. Och äm, Hercules blev fittig, att en pil. Och har honom från andra sidan stranden. Uh, och i dödens ögonblick, då så uh, erbjöd då den här centauren sin mantel med liksom sitt blod på. Uh, sitt mm. förbannade, förgiftade blod då till den här Megara raden liksom en topp om en hem. Sen så sen då när Herkules gick och var otrogen, då så sväpt uh, den här nya frun. Hon den här manteln och slutligen då avled Herkules för att gift, I guess. Mm. Ja. Så nu vet ni det. Lite utbildning. Okay. Nu, kan vi, nu kan vi lämna all utbildning, eller bildning i största allmänhet och gå in på den här Disney-filmen. Um, okay. no, uh, no, man nämnde ju det redan men de här grekiska gudarna måste man ju yeah. säga, är ju nog alla otroligt sympatiska och kärnfamiljaktiga. Alltså, det de är, <coughs> de är definitivt det. Alltså, det är de nästan en baby shower på gång där. Eller vad är det? Jo, och liksom, jag förstår ju Noda. Och, men att, in, alltså, jag tänker nu till exempel, varför Heraklas eller Heraklas häter just Heraklas by the way? Uh, nej, jag är inte bildad. Okej, okay, men lite bonuskunskap då. Um, Egentligen hette han ju någonting helt annat, men att äh, hära Zeus liksom, ja. äh, fru, nu då. Så, äh, enligt alla bildade män så kan jag parafrasera, hon är ju liksom en riktig fitta. Äh, mm. Så hon hade ju konstant en käppig röven, mikroaggressionen mot kvinnor igen, vad gör jag? Mm. Ja, men hon är riktigt riktig balvante. Då. Och uh -huh. hon, no, no, hon lyckades Zeus var ju liksom en könlös stönt i många fall, så han var ju bara tuff när det gällde att döda titaner och så här. Men, att, uh, men Hera var ju mer eller mindre den som styrde, hon var otroligt lynnig och otroligt falsk egentligen. Och hon var väldigt lätt att göra fitti uh, för att driva uh -huh. spiken hem. Så liksom när Herkules då blev född... Då, det var ju inte Herkules mamma det var ju en dödlig, då, en dödlig kvinna då. Äh, samma som omnämns nu då i den här filmen äh, så, så då liksom för att senare försöka blidka här så att inte hon skulle försöka för hon försöker ju ständigt ta ner Hercules liksom döda honom allt möjligt mm -hmm. så försöker hon blidka honom så därför dövde hon till Heracles då, vilket i princip betyder till Heras ära Ja. I den här filmen sång hon ju i princip bara där och liksom kommer en och gråtar och säger mamma mild ut ibland. Så jag bara mm. vill nu säga att det var ju inte riktigt så här han var. Enligt Nej. mytologin. Nej, uh, men, men, det här, men det här kanske bara går och visar ännu tydligare på vilka friheter det kanske har tagits men det är just det där jag förstår inte liksom okay, vi kommer nog säkert snart in på Hades och framförallt James Woods tolkning av Hades mm -hmm. som är ja. en av de få uh, strålarna av solkärnor i den här filmen men till exempel det är ju inte första gången Disney har gjort en film där det liksom är en ond matriark som måste blidkas eller överkommas eller liksom ja, tampas med så inte förstår jag till exempel varför de gjorde Hades i antagonisten i den här filmen. Men, men, men Hades, Hades är en så enkel karaktär att göra i antagonist. För man tänker att ja, men liksom, han är ju vad är det? god of the underworld alltså god över dödsriket. Mm -hmm. Och, och det, det är på något sätt jag antar att där så tänker man att ah, Okej, okay, eftersom det har något att göra med, med så att säga med de döda, okej, okay, automatiskt ond. Jo, men det spelar ju aldrig riktigt in att han var dödsgud. Nej, nej. Det är, speciellt inte om man tänker på slut så att säga, slutet på, nu, nu kommer min spel bana in här igen, men att sista bossfighten. Mm -hmm. För, för det, det, det fanns ju inte någon sån i den här filmen. Det var no, i princip så ju. Fick, no man, han slog väl nära en titan och sen så liksom befriade gudarna och sen gjorde gudarna biffen och jag menar egentligen så härklars gör ju inte så mycket i den här filmen uh, och, alltså jag vill inte riktigt gå in på karaktärerna jag vill bara liksom fatta lite med de här gudarna alltså jag jo. förstår för det finns ju den här Disney-koden men här är ju en, mm. en en film där de tar upp Of, liksom, de, de nämner ju Liksom döda väldigt ofta Liksom mm. så här Och jag förstår att liksom Det finns ju ändå en liksom Disney-code Liksom så här uh, Som nu har ruckats på ganska rejält liksom, Kanske sen Guldåldern uh, Men Och jag förstår att de använder Det här därför att det ska ju antyda då Att Zeus var otrogen och liksom då skulle det bli en ja. familjegrej och vi kan ju ha små, liksom, små jävlar som döda folk men vi kan ju inte fan ha mm. liksom någon som liksom går och knullar utanför äktenskapet. Usch! Usch! Ja, men, men liksom och sen så började det väl kanske bli lite för traditionell Disney det är alltid liksom någon sutjäring någonstans som står och, och skattar livet av alla så att, na. Kanske hon inte den här gången då men men, man är ju, men, men hon är ju The Sur Charing på något vis. Mm. <laughs> så och så mm. bara står hon där och my boy my sweet boy uh, mm. såhär alltså, okay ha. No, ja men det behöver för en gång så behöver det en goda modan. så att ja mm. ska vara positiva mm. ja. men men, han, men hans men, historia men alltså, ju håller, håller. väldigt glad och traditionell Herkulas historia här att all olycka är ju egentligen extern Ja mm. Och att jag tänker gå in på karaktärerna men vill du säga någonting mer om familjeförhållandena Nej alltså, jag... no, alltså inte, inte nu egentligen så mycket annat att jag Klart, liksom den här den är ju gjord för en, en yngre publik. Det kan hända att jag skulle ha en helt annan syn på det här ifall jag skulle ha sett den. Då den hade premiär. Men jag skulle sitta på bio. Mm. Som jag gjorde med, med Lejonkungen. Som jag gjorde med, med Aladdin. Mm. Men, men den här filmen gick mig på något sätt förbi. Så det var först faktiskt här nu för några dagar sedan som jag såg den. I sin helhet. Jag har aldrig sett den innan. Nej. Okej. Okay. Um, no. Det var ju nog liksom. Åtminstone. Jag skulle säga. Kanske två år innan som. som Disney började tappa. Tappa facklan lite. Okej okay, tekniskt mm. sett. Uh, jag anser ju. Och många andra anser ju att liksom den här guldhållen för Disney. Så är ju liksom kom kommer allradel och lejonkungen och kanske de här, de här filmerna, uh, som liksom innan 94 och kanske efter 88, då kom det ju en hel del. Mm -hmm. Men, ja. okay, jag menar liksom om vi, om vi ser på bara som Disney-filmer, så att före den här filmen, efter lejonkungen, vad hade vi? Vi hade liksom a Goofy-movie, som var ju mm -hmm. basically liksom en utsträckning av den här. Uh, Groove Troop uh, det är väl sen som fanns var riktigt en sån där den var okej okay, men den fokuserade ganska mycket på TUD så, yeah. så mm. sen har vi liksom Pocahontas som är liksom yeah. många argumenterar ja, är att är jättebra film jag tycker ju att men det är ju en av sådana film där de bara liksom tog en, en sån här myt eller legend och bara våldtog den till döds sen har vi mm. Boy Story som faktiskt var en helt okej okay film. Mm. Inte kanske lika ja. bra som överraskande många vuxna människor liksom skrikar ut men liksom en okej okay film. Sen hade vi då liksom den här James and the Giant Peach som var liksom så där att den ända ju av Roald Dahl. Och det var ja. ju liksom en sån här baserad stop motion. Har du någonsin sett den? Uh, nej. För okej, okay, men basically liksom, du har James och hans föräldrar dör för att det är någon mm. de fucking typ rak eller någonting som de dem. Och sen hamnar ja. de hos typ fastrar som är superälaka. Och sen... Som det alltid är. Mm. Jo, och sen så jag, men alltså på något sätt så kommer den stora jävla persika som han tar sig in i och, och ja. som är och försöker ställa ut. Och in i persikan bor det typ en massa typ Uh, Miss Spider och Mr Cockroach och stuff och sen far de iväg på havet under vattnet och liksom slutligen kommer de till New York och sen så blir fastarna fast för de är så elaka för får de bor där i Persikon tillsammans resten av livet. Det är riktigt så att alla var höga på rök, heroin sen kom ringare till Notre Dame som är riktigt fucking gay och sen så kom mm. den här filmen så att ganska hit svingen miss där med undantag för Toy Story och sen om man bara liksom snappkollar liksom efter den här filmen fram till 2000 Mulan fuck me A Bugs <laughs> Life ugh Doug's first movie what uh, jag menar den var ju som så shit att liksom den drog ju in typ noll cent det var ju riktigt så där alla som tyckte varför fan gjorde ni bara den här direkt till TV. Det är som in, liksom yeah. Ingen brydde sig ett shit. Sen har vi Tarzan som är liksom bara Phil Collins och You're be in my heart. Och sen har vi mm. Toy Story 2. You got a friend in me. Och det, sen är det två tusen. Det är liksom det är ganska mycket shit där. Det är som Toy Story yeah. och Toy Story 2 egentligen. Mm. Liksom här är den stilla vädjan till liksom dig, till producenten, till alla som kanske lyssnar av åsikter. Snälla, låt oss aldrig diskutera Disney-filmer efter 1994 igen. Det finns, det finns nog crap liksom när man går längre bak i liksom Disney, men oh my sweet Jesus. Att det är nog, oh, jag skulle säga att de blir till och med ännu värre efter 2000. Men jag, jag tänker inte sitta här och anisera liksom, Disney-filmen utan låt oss fokusera på den här jävla filmen. Jag bara vill säga mm -hmm. att Hercules är ganska crap. Det kommer snart att få veta exakt mm. varför. Men den är inte den enda filmen som Disney gjorde den här tiden som är crap. Det är bara en, ännu en film i en lång lista av filmer som är riktigt crap. Men jag mm -hmm. tror nyss när du sa att du inte hade sett den innan nu. Så det var ju liksom så här att jag skulle säga innan Liksom från vi säga, 83 till 94 när vi var små. Inte ja. var det ju så där att du inte såg en ny disney film som kom. Nej, alltså nu var det, nu var det ju en, en av höjdpunkterna. Men det var, var ju det? liksom som standarderna. Det var ju ungefär så här bra animerad film. blev sen. Ja, och jag är ju också Uppskattad deras det här ja, alltså live-action-filom här. Saga Bösa av Nej, ja, jag har upp med alltså David Crockett ja. um, och sen vet jag att jag tyckte hemskt mycket om den här filmen Bedknobs and Broomsticks. Mm. Ja, du uppskattar de där svarta mönnen som, som tap danced their way to understanding eller hur? <laughs> ja, ja, precis. Ja. Ja, men Nikolajs latenta rasism till trots. Um, menar, liksom om man jämför med Herkules med liksom tidigare Disney-filmer att mm. Herkules är ju som en superstark mans Aladdin som inte gör något fel Och vart enda svaga sida. Mm. Tydligen är att han har ambitioner och blir kär i den första unga kvinnan som kommer i hans väg. Ja. Mm som inte som att åh oh, wow jag kan verkligen en med den här karaktären Fan vad bra. Ja, nej, nej, för bra jag att det det, det framgår ju redan i, i, i början att jag inte in förlorar inte helt sin liksom, guda status. inte inte inte inte inte inte inte Det, det inte att inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte för, för liksom innerst inne så ve, ve, visste man att inte skulle Simba dö i Lejonkungen. Mm, men men visste du det första gången du sa det? Alltså, det? Nej, var just det nej alltså första, första gången visste jag ju inte. Men det var just det där att liksom uh, jojo, alltså, då ska man ju kunna räkna ut det. Så, ja. Vilken skitfilm. Uh, om han ska dö. Oops. Ja, så... The King had oh, shit. <laughs> men, men, men, men grejen att han ska kunna dö. Mycket mm. roligt att han dog. Och det var ju liksom inte för att han var liksom det bästa lejonet någonsin, utan för att han var liksom, uh, Mufasa, den evige lejon gudens mm. son. Eller liksom för att han kunde lyfta alla stenar mycket bättre än alla andra i lag som han vann. Eller som kommunen unna. Liksom desperation och liksom. Total rädsla. Och liksom väldigt många svaga stunder. Mm, Her precis. Hercules har ju typ en svag stund. När han blir redan med sina krafter. och svårare lite spö. att i världens största mm. jätte. Och sen ja. blir han bara tillräckligt fit Och så blir han igen, Så att ah, okej. Okay, well. uh, det blir ja. nästan intensivt där en sekund. Mm. Så. Ja. Som, och jag, jag tycker att det här, det här filmen var så typiskt var som en det var som en mm. den här filmen. bitch bitch yeah bitch baby bitch yeah ja, ja, ja, nu nu, var det, nu jag ju kanske inte på sån popmusik är men, all uh, popmusik idag men men, alltså, men, men just att den var jag tycker att den saknar en, en stor del av det här, det här dramatiska djupet men som, det finns ju inget drama Nej, nej nej precis. Alltså, det, och, men att det, det, det, det, det gett bort det till fördel för sen nästan så liksom slapstick humor. Mm. Att, att det, det var mer det var mera fokus på det där liksom, att ha titta var roligt det här. Är. Men det är liksom inte en rolig film alls. Ja. Att, jag menar um, om, om vi ska till exempel just det där jag kan inte riktigt empatisera med Hercules. För att liksom att... Mm. Liksom, Oj nej, du är för stark. Och liksom folk gör narr av dig, din tönt. Och så mm. oh no. say det inte så. So. Far iväg med din magiska häst. Och yeah. jag som... Uh, sen så är det ju liksom då att... Uh, jag identifierar typ med Hades. För att han vill saker och liksom... Han verkar ändå på något vis... Det kanske finns någon... Uh, komplexitet i den här karaktären att kanske han inte alltid var on, kanske Zeus eller hans position gjorde honom till det, finns saker att utforska där Hercules är ju bara mm. liksom, hej jag är Hercules, jag är jättestark och gör allting rätt uh, som ja. mussepig jag menar Hercules så jag kommer hit till den stan för att fixa allting, just i den här stan och nu gjorde det på en vecka yay, filmen är över mm. så fuck ja. you, man ju som liksom, man, man sitter ju och hoppas att det ska gå dåligt för dig. Sen då så liksom har vi ju om man ser på en annan karaktär som skulle kunna vara charmig nu då som mm. så är ju den här satyren då Phil uh, spelar ja. Danny De Vito. Mm, ja, spelad... ingen mindre än Danny De Vito. Lite under bältet Nicolai. Jag vet, jag, vet vad jag måste få uttrycka det. Ja, Men jag gjorde det ännu värre. <laughs> det <är> så. <laughs> så det jag ett ögonblick. Uh, no, uh, det är för att han är kort. Är uh, men, um, men alltså jag tror alltså man nu utvecklar man en ömhet för den här karaktären men jag tror det förmodligen mest beror på Danny DeVito. Därför att han har något här mm. sätt som gör en väldigt alltså bara för att mm. Danny DeVito känner mig alldeles varm. Den här karaktären liksom är ledsen eller upprörd och sådär. Att faktum är att han um, påminner mig en aning om Mickey Goldmill, den här karaktären. Okej. Okay. så från Rocky. Ja, just så. Alltså Burgess Merediths. Mm, ja, ja. ja Men värd liksom, mm. blir liksom den här. Alltså, alltså, där Konstellationen blir ju liknande. Ja, det finns. Mm. Mm. Ja. Uh, men inte vad, jag liksom, vad ska jag säga om den? Han är en satyr. <håh> han, mm. han vill jaga kvinnor. <håh> Och han är besviken ja. för att alla andra hjältar. Inte vad jag riktigt jag antar de dog. Är du besviken för att ja, de dog? Ja. Ja, han, där nämns ju specifikt Achilles mm. som varandes ett, ett stort misslyckande. Jo, men liksom men det var ju hans häl. Vad har det att göra med hans träning? Han tränar inte helen Ja, han tränar inte hela kroppen. <laughs> alltså, <laughs> alltså. Så det kunde ingen hela honom. Och sen blev han offer för hela. Uh, jag är alldeles, alldeles för begåvad på det här programmet. Uh, ja. Kanske jag är av någon riktigt begåvad ordsmätig gud. No, men anyway. Um, sen då liksom Megara. Att hon är ju liksom bara onödig. Och pinsam och för mm. Och det känns som, som mm. en sorts statement för liksom självständig mm. feminism. Ja, Men, men, men egentligen, alltså, så hon framställs ju först som en mm. sån här typ, som liksom Damn in distress. Och hon, hon tar ju den rollen, tycker jag, liksom flera gånger under den här filmen. Men inte gör äh, hon ju det, så, som, liksom... som, som, alltså som uh, spelar den rollen som liksom manipulerad av Hades. Mm, nej, Gör hon ju det inte. Att liksom När hon kommer i den där. Mm. Nej men alltså. När, när hon kommer i. Um, I den här Nessus. Grasp. Yeah. Så gör hon ju det för att liksom locka Hercules. Hon var ju tydligen där för att försöka övertyga honom. Att liksom Joyna Hades. Yeah. Ja. Och sen bara rockar ju Hercules kom där. Och liksom inte. Liksom det första som hon sa. är ju som att, mig själv. Fuck off. Så, yeah. så hon är ju bara igen. Liksom. Jag tänker på den här uh, uh, vad heter hon nu då? Uh, den här Sia uh, Rodriguez-karaktär är liksom ja, Jurassic World ja, Fallen precis, King nu, den där. Ja, ja, ja, ja. ja det, det började vara så, det började ja. var en sån det var lång tid sedan mm. Ja. Mm. Ja, men Det är en sån såna riktigt shit-karaktär så som bara uh, är som liksom, antipatriarkat uh, behöver ingen mm. men uppenbarligen ja. gör det så shut the fuck up att jag menar jag förstår den här självständigheten och liksom jag förstår att klara sig mm. själv men in, liksom inte jag menar hela filmen så går hon ju bara runt liksom Hades liksom typ bränner och misshandlar de här små jävlarna mm. och Megara bara står där liksom med en sån där cocksure grin och man liksom ska bara slap the silly out of her face, men som att uh, liksom vad har du för grejer och en attityd som gör att Hades inte skulle typ bränna tissarna av dig mm. Är du så snygg eller liksom, vad, är det? Ja, för inte vad visa, är det? För det visar du någonstans att hon kan slåss. Eller att hon ska vara särskilt smart. Eller manipulativ. och misslyckas ju med allt. Men hon lyckas med ju typ att. Liksom, liksom fuck off Hercules. Hercules. Och, att, ja. och sen precis mm. måste hon ju räddas. Ja. Men som att liksom. Jävlar vad du har uppsvällt ego. För någon som är typ helt fucking värdelös. Om man, om, jag menar mm. det är ju en väldigt ironisk karaktär om man tänker på den verkliga myten om Megara. Jag menar det enda som man kan säga att hon gjorde bra var ju tydligen då att hon offrar liksom sin själ för att rädda typ hennes ex eller någonting. Men jag menar det är ju ja. en extra grej som man ändå aldrig riktigt får säga. Så man är ju som att, men, what's, what is your problem? Ja, man, man vill ju som liksom säga, men du har du haft det som om du ska sticka ett spjut i den här nu för att det obviously blir inga kant. Så att liksom mm. stopp it. Men han, han typ, brukar ju överdriva våld på typ alla andra utan Megaras. Men det är som att ja. igen är hon för snygg nu? Eller? What, what's going on? Mm. Det är inte en sån här riktigt ja. könsjämlik fil om det här. Det är som att ah, men, du förstår inte, jag är kvinna. Så att därför så. Okej, det syns för. Det är du. Du har nog haft mm. du. <laughs> men borde vi, borde vi då gå över till, till Hades? Sure. Ska vi bara sluta med programmen och föra till Hades? <laughs> Precis. Ja. Mm. För, för det, det är ju då alla svår Visste vad heter? Han? Woods. James Woods. Ja. Ja. Som, som spelar spelar Hades. Jag måste säga att jag, jag hörde att du, du sa att. han Hans prestation utgör en av de, de få ljusglimtarna i. Jag skulle säga att det är den enda som rädda filmen och, för mig. Och Jag är en uppskattad inte det här hade. Så som han porträtterade så här. Kanske jag bara försöker liksom cover my basis ifall någon, någon fan äntligen kommer att gör slut på mitt lidande för att gissa <laughs> vad jag får uh, men... <laughs> Ja, ja, men, mm. nej, men, jag tror att liksom James Woods um, som skådespelare är ganska intressant. Men han har ju liksom på något vis den här liksom maskinjevärs uh, farten i sitt tal. Och liksom. och han, uh, låter ju, han. Och han låter ju egentligen som någon sån där stereotyp, stereotyp Hollywood-agent. Han uh, uh, spelar, ja, liksom, det... spelar väldigt hårt på liksom den här superjudiska Uh, liksom starfucker-grejen lite. Mm. Och, att, och jag tycker liksom, inte vet jag om den är en bra karaktär i sig, men jag tycker den är en kreativ take på det. För att det skulle väldigt lätt kunna vara en sån här typ, stå där med basröst och liksom, I want them killed. Och att, ja. jag tror att det skulle bara göra en helt ussel film ännu värre. Ja. Det, skulle, you know. det skulle kunna vara en till Scar ja. från nu. Fråga från dig angående. från dig, uh, okej. Okay. Uh, ja, ja. en liten detalj. Jo, jag är du märker väl att ja. Ja, jag vet ja, scar gest en jo. kort stund. Jo, jag vet. Jag mutade är när han blev av målad på krukan. Uh, ja. nigga please. Ehm mm. um, men att <laughs> ja, i alla fall för wigger. Vi ska nog väl läsa. Du borde bor säga straight white male, please. Jag tycker Wigga är bättre. Ja, okej då. Du är nog den största white nigger jag har sett. Ja. Det är inte intrasistiskt. Det är sanning. Nikolaj, ber nu om i alla våra uh, lyssnare som har mörkhyg. Eller vi ber om ursäkt i alla egentligen för programmets räkning. För att vi finns och för att vi säger saker. Ja. Go on, ja, we're waiting, det. we're waiting. Go ja. Ja. Ja. ja, men, men Lisa, förlåt för fan. Ja, okej. Okay. Bra. Bra du fick in honom, hos största sponsor. Ja. <skratt> uh, um, no, men, was, ja. Om det är någon vits att säga vi mycket om alla andra ja. karaktärer. De har ju gässpel yes ja. där nu. Allt från Rip Thorn till liksom Bob Goldthwait. Men de är ju ytterst förglömliga. Ja, och Frank, Frank Welker. Jo, men inte säger ju hästen egentligen någonting. <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag såg den där. Jag såg i förväg så sa jag hans namn. Var mm. liksom på listan det var, liksom, det var då, röstskådespelare. Och så ser jag att, att han spelar Pegasus. Att det, här jag, det här är ju bli intressant. Jo. så alltså, är det att... en häst. Så ja, spelas det som en häst. Ja, men Frank Welker. Så liksom, om, det finns, om du behöver någon. Som spelar liksom, skulle ja. säga ett, ett djur. Som är lite spannig med. Ja. Så där är det från en Frank Welker. Du har Ado Abu. Uh, från Aladdin. Du har. Jag tänker på Suki från. <laughs> Captain Planet. Uh, Curious George. I nästan alla moderna inkarnationer. Uh, att. Frank Welker har bara ett sätt att sett den här, det här livet i djur som annars skulle ja. låta väldigt som så traditionella. Som Frank mm. Welker är en av mina personliga hjältar. Så att jag bara, så, men ja. vi fick ju som inte någon sån här uh, ska säga, röst av honom. Um, om vi nu vill nämna någon så kan man ju nämna, det var ju faktiskt Charlton hästen som öppnade den här filmen. Ja. <laughs> oh. Så det är ja. ganska roligt. Mm. Ja. Innan han blev avbruten av de här, i mitt tycke, helt irriterande gospel-sångerskorna. Mm. Ja, och, och det, var ju... jag att det var väl också någonting som var väldigt liksom i tiden? Um, jag tror ju att det som de försökte göra var ju att kanske göra den här filmen liksom lite modern. Jag förstår den här tanken att du öppnade med Charlton Heston. Och det räcker så liksom ja. kommer det någon att skjuta ner, dem. Och liksom, oh, liksom you're so old. Liksom. Nu är det nya tider. Och så kommer det de här. Och det var ju säkert någon kreativa i Men tonen skär sig med handlingen. Och, och mm -hmm. som mest så gör det avbrott i den här, fingercitat, intrigen. Um, och jag, jag antar just att det var någon så här kritik mot den här Charlton Hästen berättar stilande som man nu skulle ha sett då liksom den här. Uh, vad heter den här? Den här Ben-Hur till exempel. Då. Mm. Det är ju nog typ den man, man gör narra, men att liksom. Um, men liksom allt det flöt som inte smidigt i, i liksom staden. Alltså plötsligt var det så okej, okay, nu, nu ska vi börja sjunga här. Och så sjöng de typ ja. 20 sekunder och sen gick det vidare. Men alltså, but, ja. och, och Det här var en sak som jag reagerade på. Överlag så tycker jag att musiken var väldigt dålig. Otroligt ja, simpel ja, alltså för en Disney-film. Ja, den, jag, jag hade tänkt påpeka om det där det här under avsnittet. Att det, det var en av filmerna som lämnar ingenting. Egentligen när, att ta tag i efteråt. Jag tror ju att, ironiskt nog, så tror jag att den sången som jag tyckte passar bäst i filmen var ju den här Uh, Megaras, I won't say I'm in love. Ja. Yeah. Därför att det makea liksom det var en av de första när det makea sätts att hon gick runt där och sjönk lite och sen plötsligt nå kom de här. Uh, Fresken till liv där och var ju de magasber sångerskan och så här. Uh, och de make a sense. det makea sätts. Inte alls att det bästa sången som har hört, men liksom av alla sångerna i den här filmen så känns det som att ah, okej, okay, sure, why not? Varför skulle hon inte sjunga här? Uh, och det var faktiskt expositioner som betalade av sig för det passade mm. det narrativ och flödet stannade inte av helt. Mm. Så det gjorde nästan på alla andra ställen när de skulle klämma in lite gospel-song. Mm. Men sen då man ju som att no, alltså, det är ju kanske mer jag men att, varför fucking gospel-song Vi har gör mm. att göra med som liksom, grekland och grekiska myter. Vem trodde det här ja, var en bra i det. Ja. Mm. Jag tror nog alltså, säkert jag... att det skulle kunna ha gjorts bra Men det blev ju mer bara irriterande Ja, men jag funderar att, Kan det just ha att göra med det där att Hur det introducerades Att det introducerades Som du sa, det blev inte en smidig övergång mm. utan, utan det blev mer som en sån där att Någon skulle liksom, riktigt liksom missa, med, missa med byte Av liksom LP-skivan Mm Ja, men jag tror det är riktigt så där: att säg du gör en, en klassisk film om, ska vi säga, Chopin eller någonting. Yeah. Och sen i alla interludsscener så, så spelar du liksom gangsterrap. Att behöver börjar din yeah. övning visst betyda är dålig. Men den passar inte där. Att om du ska ha den att fungera så då måste du som, tror jag, dramatiskt byta stil på filmen eller någonting. Mm. Att jag menar, Disney Exakt. har ju nog alltid spela lite fast and loose med liksom så här konventioner och liksom försöka berätta lite annorlunda lite roligare, lite som så här uh, handskas lite ovärdigt vi säga med de här klassikerna för ofta för mm. komisk effekt eller för att simplifiera en historia som kanske egentligen är för mörk eller för, för dyster yeah. och det är helt okej okay. men det känns som att den här scenen hade ingen plan och var bara någon som sa att hey, skulle det skulle vara roligt om vi tog in några gospel där och så, så slutar han aldrig säga ö. Han bara dog. Och sånt tänkte nu ja men det var väl säkert. Ja, så gör vi det. Att, ö, men det känns mig gärna liksom. Av alla myter och historier där ute. Varför gör en film om Herkules? Att det är ju mm. som. För att. Det är ju som att det är ju. Jag funderar på det där, det skulle ens vara möjligt. Men jag tror nästan det är omöjligt att göra en barnvänlig version som på något vis skulle hålla intakt den här legenden om Herkules. Mm. Men sen måste jag ju ändå på ett objektivt plan. För mitt jobb är ju ändå att analysera liksom, de här, här skitfilmerna. Så att de hade Herkules, eller Herakles, mm. eller whatever som inspiration. Varför då är en film utan nåt som har att göra med honom vad händer mm. i den här filmen mm. ja alltså jag skulle jag kunna ha kratos där ja en ännu en barnvänlig karaktär <laughs> ja, precis han kunde... <häris> uh. ja, ja han kan eno simics rage for god fuel your blades kratos And that's the yeah. gospel truth. <laughs> <laughs> but, Det skulle bli en jättebra film. Ja. So, ghost From hero Spartan. to zero. Skull fuck him to death. <laughs> Men alltså. Jag bara. Ja. Den i den vita ja. satyr lever inte så länge. Den blir ja. <laughs> ja. i ja. de fem sekunderna. I need your eyes. Vad tala nu? Sällainen God of War. Ja God of War. En en en vad ska vi säga kanske tematiskt lite mer överensstämmande med eller kanske. Jag skulle älska att se Uh, jag kanske måste vakta mina ord här jag tror egentligen att jag vill men okej okay, fine whatever all in jag skulle älska att säga Disney versionen av God of War <laughs> <laughs> jag skulle vilja att de skulle stå där de där sångarna liksom yeah from hero to zero and then he, oh oh oh and then he ripped the thing off ja ja men whatever um, men det är just det här, att jag vet inte vad som händer i den här mm. filmen det händer ju ingenting att det är ju liksom Nej, alltså, och, och många av de här ska vi säga, prövningarna som Herkules ska gå igenom för att mm. återfå sin hjältestatus så det, det, sker, det sker nästan som en sån här en sån montage alltså du det, menar att han det... vadå Nej, alltså nämen när, när han börjar med, med sina hjälteord så tycker jag att de, det, det blir inte en build-up direkt till dem det är sådana att ah, titta här är den här saken. Mm. Ah, titta här är den här, ah, titta, här, är den här. Mm. och sen visar sig att Hades nu sitter någonstans där och tittar på och blir, mm. blir bara argare och får lite mera eldhår mm. och, och, och, men det är som sådana att liksom, var, var är de här så att säga, strängar eller trådarna som ska få sakerna och hänga ihop mm. no, men det är just det där att liksom, de har ju ta i det absolut mest intressanta med Herakles och liksom ignorera det. Mm. för att vi ska få se mer av när han har och, och liksom snubblar över varandras fötter och liksom <laughs> <laughs> vill <du pussas? laughs> och, och sen så i något skärde som vanligt så kommer plotten direkt i huvudkaraktären det finns bara en person som kan lösa den och det är just exakt som har kraften att lösa den. Och genom liksom mm. uh, god amerikansk uppfostran att alltid göra det rätta och säga liksom sina bönor och vara liksom trogen till sig själv som alla mm. våra favoritbrottare på tv så lyckas du. Yay! Och du får allt mm. du vill ha. Du supervinner och alla applåderar. som ja, ja, whatever. Så det är ju som... Fantastik. Ja så att det är som att vilka meriter, vad är det för meriter det är som liksom att då mm, är ju alla gåvor direkt från, vilken identifierbar karaktär men jag tror ju nog, det är nog ganska tydligt att Disney har börjat skrapa i botten på tunnarna och flummiga filmkoncept och att guldåldern med liksom, så är nu då dina nu är långt, långt förbi ja. för alltså jag menar, det är en på papp så låter det bra som att hej vi ska göra en film om Herkules och så tänker man ju som att yay uh, men det håller ju som inte alls inte det minsta att det är mm. riktigt inte ska jag säga att det liksom, nu har jag liksom mycket värre filmer både från Disney och från annat håll, men det är, liksom, det är inte en rolig film att se, och nu vet jag, jag inte liksom målpubliken för den här filmen, men att liksom mm. der Christ, att det är ju nog, om man jämför den här filmen bara med liksom Disney-filmer som kom några år tidigare måste man nog säga att alltså de som skrev den här så alltså de vad de än fick betalt så är de nog våldsomt överbetalda Mm. För jag vill ju nog tro att det ska ha funnits något sätt att kunna göra någon vettig historia om Herkules. Men det är ju igen, liksom det finns ju så, så mycket med Herkules där, att liksom, att han, du vet att han börjar som en uh, utomäktenskaplig affär och att liksom, att han fick ibland sådana små lustigheter som att han mördade liksom sin fru och sina barn och ibland bara gick han bärsärkagång och typ dräp en stad för att faxa i kan han ransakade mm. jag liksom uh, Troja själv till exempel. Och sen så hade han ju som alla hjälpte på den här tiden ganska vidsträckta långvariga homosexuella förhållanden. Uh, men framförallt sin page. Uh, liksom så här att jag förstår att de inte gjorde det i en film. Men det finns ju, mm. man skulle bara kunna det rent heroiska. Till exempel, jag förstår inte varför man ska göra sådana här film och inte Hercules stordåd. I men what the actual fuck? Mm. Att liksom, glöm fucking Hades. Hur underhållande James Wood sen är. Glöm liksom fucking, liksom den här kärlekshistorien. Om det absolut med våld måste trycka in den där, så fucking gör det då. Liksom, låt Megara vara liksom dottern till liksom kungen då i TV eller whatever. Som jag, mm. jag minns helt väl kanske om faktiskt var. Uh, men att Liksom Gör det Och gör liksom, någon strävan och, liksom, gör Det liksom, blir liksom, lite farligt någon gång Eller lite jobbigt liksom. mm. Problemet är liksom, att Herkules är en sån Riktigt sån där, tomt kärl i karaktär Att han tar någon person mm. Jag vill bli en hjälte okay. han, han är en sån till lite. sus Och jag är jättestark ja. Och jag kan ta hur mycket stryk mm. som helst det här är en flygande häst. Han är lite som Bella Swan i, i Twilight. Ständig off a Men det är nog lite sådär. Liksom, det finns faktiskt några no uttryck som han har. Liksom, karakter, han har till Bella Swan. Just som liksom, sådär. Att, liksom, I'm having a stroke right now. <laughs> but, I, but I can't express it. At, <laughs> the, <laughs> ja jag vet det. Men att det är som så svårt att identifiera med den här karaktären, han går ju som inte igenom någonting att allting är som så externt att om man nu ska jämföra den här karaktären med till exempel Aladdin ja. att vi får redan se Aladdin som liksom väldigt låg liksom lagstatus i samhället, mm. utsatt drömmer om ja. någonting men också liksom kapabel, varför är den är kapabel? Så här. Och att han är kapabel på ett logiskt sätt. Att jag, mm. jag tror att liksom, jag menar, Herkules är väl på sätt och vis en entitled. Jag menar, hur mycket mer fucking uh, liksom en entitled kan det bli när du är liksom sorten av Zeus? Mm, Men... Ja, det är ju som att den här original Herkules hade liksom det här dramat där. Det hade liksom den här historien. Men hela världen det finns ju liksom Herakles kult där. Jag menar kejsarna i Rom så tog inspiration av Herkules så långt att de började kalla sig för hans uh, liksom efterlevande. Att, liksom, att Herkules var någon sorts stamfader till dem och så här. Att liksom och han, han berörde ju folk för att han hade ju en tragisk historia. Det var inte bara bra allting han gjort. Allting lyckades mm. inte perfekt. Han hade massa liksom så här yes. konstiga grejer som hände som var jättetragiska så där. Det är egentligen en historia om Prerkelecentrasedi. Inte det är ju någon sån här Husmodossen liksom, i kan hit och bara var så bäst. Och, och alla flagga och sen björdan på glas så sen sa han att ni, kommer ihåg hur efter efteråt okej okay, hej. Mm. Ja. Nej men det är riktigt där. Det är liksom Disney när de är som absolut sämst. Och det som yeah. är värst med den här. att Den är inte ens bland de riktigt dåliga filmerna. I deras ut, utbud. Bara liksom genom. Mm. Mellan 94 och 2000. Av några filmerna jag nämnt tidigare. Alltså oh my. Yeah. Oj oj oj oj oj. Ah. Men inte vill jag se den igen. Ever. Mm. Inte, ens för, inte ens för pain och panic. Nej. Nej, alltså det var. Alltså med de två som dina konstanta följeslagare så förstår jag precis varför Hades ville mörda. Mörda de andra gudarna. Ja, jag tycker det är en ganska bra analogi för dig och mig och varandra att gör det här programmet. Ja. <laughs> ja. ja. ja. Det var skrik och panik på svenska? <laughs> skrik och panik. Vad är då ja. annars att äh, Max von Sydow gjorde resten till seus på svenska? Nej, det visste jag inte. Okej. Okay. Max von Sydow gjorde resten han, han, till Zeus på svenska? På tror jag att han, han ju, säkert gjorde sig bättre än vad jag tycker att Rip Thorn gjorde. Som Zeus <laughs> på, på engelska. <laughs> No, men å andra sidan har liksom, jag, jag, jag läst här innan vi började att liksom, uh, Ricky, Marty, Ricky Martin så gjorde uh, både liksom rösten och liksom sångrösten till liksom, uh, spanska dubbningen av den här filmen för Herkules. Ja. Jag bara yes. tycker det är jätteroligt med Ricky Martin som Herkules. Yeah. Mm upside oh, yeah. inside out living the <laughs> yeah. vida Athens oh. <laughs> push <pull> you down <laughs> yeah. uh, oh. Uh, yeah. oh bless men uh. no men <laughs> no, men den här filmen var nog ganska gay so why not <laughs> yeah, ja ja alltså den den, den, den var så tunn, det var så ofallatligt tunn. Precis som Ricky Martins alltså. byxor. Ja, ja. <laughs> ja, precis som Ricky Martins byxor. Mm. Ja, Nej, visst, jag, hade, jag hade liksom tänkt göra en snabb sen bara shoutout till i de här till exempel Jafar i, i Aladdin. Mm -hmm. Och Oscar då, i i Lejonkungen. Ja. Som varandes två, jag tycker är som väldigt uh, välporträtterade antagonister. Ja. Men, men jag, jag tycker att det inte kan som liksom, Hades porträtteras av liksom James med James Woods röst. Jag tycker inte att den kan mäta sig med med de här. Ah uh. Ja, men Jeremy Irons säger nog lite svårslagen. Mm. nej det, det är sant. Vad är sant. Äh, att, ähm, Den här, äh, den här äh, svenska rösten till Scar så gjord, gjordes ju av en kille som hette Rickard Wolf <laughs> Just. Det antar du inte att vem det är. Nej, nej, jag tycker bara att det är roligt att någon som heter Wolff. Det är... men det är ju ett lejon. jag vet, jag vet. It's ja. close enough, it's, it's an animal. No, men. Ah. No, men i alla fall så uh, jag tycker ju att den svenska restaurangscar är väldigt, ja. liksom, uh, det, det är klockrent, att det, det, det ah. liksom, det. Um, uh, jag tror att jag och många andra äh, tydligen så har en väldigt stor äh, förkärlek till just den här <coughs> svenska versionen av, av Lejonkungen. Ja. Um, <laughs> kanske för att äh, nej Men han har en väldigt bra röst den här Wolf. Ja. Mm. Jag tydade ja. Mufasa. Mm. <laughs> ja. ja, men det var ju ganska kul. Uh, mm. liksom, så, såg du någonsin typ Aladdin på engelska? Uh, Nej, den är jag bara sitt på svenska faktiskt. Okej. Okay. Uh, jag, jag, jag missar Robin Williams liksom, prestation som, som anden. Åh nåt crisis. Men jag, jag älskar ju all liksom uh, den här så um, där version av uh, annat. Yeah. Ja. Jo, det alltså den var riktigt riktigt bra. Jo. Ja. Uh. <laughs> uh. sen måste man ju nog nämna liksom patagyo bakåt. Nu när jag tänker efter liksom wolf uh, och så vet jag, jag vet görback Uh, och yeah. uh, liksom De var ju liksom uh, Öppet gay personer Mm -hmm. Att det är liksom Jag vet inte riktigt vad jag gick det här Men när jag bara säger liksom att Bra, bra, <laughs> bra röster <laughs> <laughs> Kanske du måste ha liksom uh, Kanske du måste ha någon Gay person för att du ska få en riktigt bra röst i de här ja. traditionella men liksom inte det är någonting som jag tänker på varken som unga eller gammal jag liksom hoppas det är en heterosexuell person som gör den här rösten för annars fan i mig tycker jag nog inte om det mm. men jag vet inte, det finns bara som ikoniska personer som har gjort de här rösterna både Wolf och Göback var ju liksom sångare och liksom stora artister um, och det var ju kul att de lånade sina röster till just de här karaktärerna. För jag tror att mm. skulle de låna sin röst till typ Hercules, så är det som något där, fuck you. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, men whatever. Mm. Mm. Ja. ja, men nu tycker jag att vi har talat allt för länge om den här jävla filmen. Ja. Ja, jag önskar liksom att alltså igen är min liksom fråga liksom av alla Disney-filmer, varför vi måste vi recensära den här? Ja, det är en bra fråga. Varför kunde vi inte ta Aladdin eller, eller Leogungar? Och skulle är god att kunna se, se den på, liksom på engelska och sen se det på svenska och göra liksom en jämförelse, detaljerad jämförelse av prestationer. Men nu ska jag förstöra det lite för dig. var uh, liksom I Lejankungen, det var ju faktiskt inte Jeremy Irons som uh, sjöng den här, den här kända Be Prepared. Oh no. Ja. Säger det inte så. Mm. Vem var det som sjöng? Det var Jim Cummings. Den jävel No, tekniskt sett så var han en tauri i Herkules, men... <laughs> det är inte roligt att väta allt, nikolaj <laughs> Ja, det är jättebra att liksom vara där på liksom andra sidan bordet. Mm. Vinnerliga liksom vissrar. Buga för Resen och Kolossen, som är jag. Ja, ända, ända, ända till... Leva inför mina herkuliska insatser i att ja. lära mig allting om voice acting. Ja, ända tills till Kratos kommer och curbstompar dig. Ja. Det sista jag hörde väl liksom, jag tyckte inte om Moomin-avsnittet, crack. No men. Herkules-loll. Mm. Vad ska man säga, Kevin Sorbo orbast Bast? Mm. Mm. Ja. Och han var ju omegad av wario Han var ju det. Cirkeln är sluten. Och krossad av Kratos. Men du var Om du frågar mig Ska Kratos mycket gärna få komma krossa den här herrkula så. Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler varning. Spoiler och spoiler varning. Nu är det slut.